«Насі за закіптявим були поруч, а ти, Варко, кумували ми з тобою в клекота!» Одні знизували плечима, інші пильно вдивлялися в поморщене обличчя, вицвілі до безбарної білості очі, не наче по знаку «Карпо!» «За Павлиною пошліть, за Павлиною, сестрою!» «До батюшки ходімо! Він же сам іде сюди!» Люди рушили до воріт. Мальва стояла, прихилившись до лутки дверей, розкинувши у боки руки, не наче розіп'ята на хресті, без кровинки в обличчі, з болісно стиснутими вустами. Груди її часто здіймалися, на довгій шиї у ямці пульсувала жилочка. Я любив цілувати ту ж ямочку. Мальва справді була розіп'ята, розтерзана, вбита. Я зрозумів. Вернувся її чоловік Карпо той самий підеконом, який відганяв дрюком людей, коли малю гвалтував пан. Десь то він борлакував, волочився, перевівся в старезного діда, а йому ж десь тільки під п'ятдесят. Обтіпало його й обмолотило, і став він схожий на кулю колоту, з травою і бур'янцем, житнюгом та колючками. Де віявся, як жив, чому не вернувся раніше, соромився. Але ж нині зовсім не почуває сорому. Забув, загубив, розвіяв його, заглядає всім у очі довірливо та наївно, чи то вже така досконала машкара? У мене стиснулося серце, гіркота, досада, злість соталися в ньому в один клубок. Я ненавидів Карпа і досадував на себе, що не приїхав учора, позавчора, загаявся. Одначе, щоб до того змінилося? Злий кпин долі, яка ходить поперед мене і ламає мені життя. В моєму серці закипіла злість. Крешитиму й крушитиму все, що стане на путі. Я оглядався немов зацькований звір, готовий кинутися на будь-кого, хто стане на моєму шляху. Ступив до Мальви. Мальва, там за городом мої коні, Ходім, мерщій. Мальва навіть не ворухнулася, неначе й не чула мене. Цей час біля воріт почувся голосний гомін – і я, і Мальва повернули туди голови. Прийшов отець Никон, старий піп, ще міцний, кремезний, червонощокий. Карпо зігнувся, зіщулився, переступав ногами в розбитих постолах, нащось зняв з-за спини кропив'яного мішечка з мутузяними лямками і поклав попові до ніг. Отець Никон мружився, приглядався до Карпа і раптом вигукнув зовсім непосвященицьки. «Тю, Карпо, звідки ти взявся? Та я ж тебе вінчав». Слова про вінчання вигналися в мене розжареними цвяхами. Я розумів, гаятися не можна, треба вириватися звідси, поки цей людський вир не, наче болото не затягнув нас на дно. Я вхопив Мальву за руку: "Ходімо!" І рука була наче нежива. Мальва й досі стояла, розіп'ята на одвірку без кровинки в обличчі. Я злякався. Я не розумів, що з нею сталося. Це була зовсім інша мальва, не та, яку знав, весела, рвійна, безпечна. Нехтувала пересудами, ходила у вінку, співала, відкрилася всією душею на зустріч коханню. «Мальво, втечемо на Запорожжя, на Паланки, там степ, там воля, там гарно. Купимо хутір, у мене є гроші, я тебе любитиму, у нас будуть діти». Я вже не тямив, що кажу, «Мальво, прокинься!» «Пробудися, ти ж його не любила й тоді, а тепер це старець, порох, трухлявий пень!» Її вуста ледь-ледь врухнулися. Це присуд долі. Так мусило статися, покута. Завіщо? Кому в радість? Я тягнув її за руку, намагався повести силоміць. Вона руки не виривала, але з місця не зрушила. Так мусило статися, я це знала. Я розізлився, зайнявся гнівом дурість, божевілля, бубон. та ти тями, що робиш, Прокинься, нужбо, світ великий. Світ правді великий. Є Чорний ліс, є дике поле, є донецькі степи. Всього цього вона не знала, не хотіла знати. Від воріт вже йшли люди. Ті самі люди, які десять літ тому витруїли презирством, кпинами, насміхом, Карпас села. Не давали йому вступити кроку. Тепер вони співчували Карпові, жаліли його, на мене ж дивилися вороже. Озвірчено. Не знаю, впізнали вони мене чи ні, але це вже не важливо. Отець Никон підвів до Мальви Карпа. Твоя законна жона, я вас вінчав. І в цю мить у його очах майнуло щось схоже на співчуття, але це вже було мені малою поміччю. За Карпом стояли всі вищі сили, за мною – нікого. Карпо тупотів на порозі, все ще не наважуючись приступити до Мальви та зайти до хати. «Ця хата перероблена старої, великої», – підказав чоловік у довгій чумарці та солом'яному брелі. «Батьківської», – мови вже утверджуючи своє право Карпо. Цю мить Вальва подивилася на мене вже з іншого берега, поглядом яким, люблячим, прощальним. А ще була в тому погляді невимовна туга, розпука, вдячність за любов і над усім тим покора долі, вищим силам. Моя душа зів'яла, не наче осінній листок у приморозь. Я знав, що втрачаю все, любов, надії на майбутнє, власне світ. Він для мене померк, спорожнів, стемнів. Я міг розколошкати всі, громити, рвати, топтати, загнати оце старе опудало в болото, прогнати з двору попа, розігнати людей. Але це однаково не вернуло б мальву. Я для чогось скинув шапку і отако, тримаючи її в руці, побрів з двору. Плечі мені гнулися донизу то тисячу відпудовий тягар упав на них, зігнув мене, зім'яв душу, з серця силу. Три тижні я гуляв. З рейтарами, з козаками, з міщанами, з старцями, з чумаками, всіма, хто трапиться. Пив чорно і гуляв чорно, відчайно, без просвітку, то зносячись п'яними веселощами високо вгору, то падаючи в найчорніший діл пропитого людського чину.